Sziasztok, audioblog! Végre elértünk oda a naptárban, ahogy megy az ősz előre, hogy undorító idő van. Esik az eső, tisztatak, hogy minden. A elnézem, a parasztok jól érezték magukat, mert ilyen piás üvegek vannak szert szét, meg kutya szar, de hát így kell ezt csinálni. Tegnap folytatódott a nyarkupa, végre túl vagyunk ezen is. Öh. Eléggé megerőltető dolgám ez egy kicsit adilag ezeket a dolgokat csinálni. A tanulságok mindig vannak az ilyen versenyeknél, most is voltak, úgyhogy ezeket el is fogom nektek mondani szépen sorban. Először is ezt mindig elszoktam, hogy megszoktam említeni, hogy mi az, amit elbasztunk. Itt is volt olyan, amit sikerült, és ez nem kis részben az én hibám, ugyanis a súlycsoportokat nem határoztam meg jól, ezért elítottunk arra a pontra, hogy most verseny közben kellett a súlycsoportokat megváltoztatni. És itt egyébként rá is jöttem tegnap, hogy teljesen felesleges egyetlen súlycsoportokat kírni. Könnyű súly, közepsúly, nehéz súly, ezt kellene csinálni, és arányosan rosszulni a mezőnyt, nem kírni, hogy 70 kilóig, vagy akármi, teljesen feleslegesen. Most, ha ezt a kiírást nem változtatjuk meg, ami ezt természetesen hozzáteszem így előre vagy utólag vagy tök mindegy, hogy jogunk van, mert a kiírásban is mindig megemlítem, hogy jogunk van, a súlycsoportokat megváltoztatni a versenyeken az ALBB szabályt alkalmazunk alapvetően. Az ALBB szabályzat szerint ha egy kategóriában nincs ki az ötös döntő, akkor össze kell vonni egy másik kategóriával. Tehát, ha nem változtatjuk meg a kategóriákat tegnap, akkor lett volna egy olyan fasz hogy minus 70 mínusz 72 versenyző van, és van egy mínusz 85 alatti nagyon sűrű mezőny, 9 versenyző magasságában is lett volna még egy erős plusz 85-ös mezőny. Ez természetesen teljes mértében igazságtalan lett volna. A most ezzel, ebben, ezzel kapcsolatban kőkemény vitám volt szervezőkkel, ők nem akartak változtatni, én meg azt mondtam, hogy ezt így nem lehet megcsinálni. A kupán egy héttel ezelőtt pont a nehéz súly volt szar. Ö, ott a nehéz súlyba voltak ketten, és azt is meg kellett volna változtatni, mert teljes mértékben igazságtalan ez. Tudomásuk kell vennünk azt, hogy nincsenek nehéz súlyú versenyzők, tehát 90 kg fölött kevés nehézsúlyú versenyző van. 80-85 kg magasságban van a versenyzők zöme. most. Nyilvánvalóan egy 70 kilós os versenyző nyugodtan odálat hát egy 80 kilós versenyző mellé egy bíró el fogja tudni dönteni, hogy melyik a jobb, mint ahogy itt ezen a versenyen végül is a Lénár Lajos a 68 kg -ával a mínusz 80 kilót t röhögve végigverte, szó szóval nélkül, nem is volt kétséges, naturálban tehát itt a 10 kg súlykülönbségek nem osztanak különösebben, de erre majd még visszatérnék egy másik ügy kapcsán is. Na most, így, hogy megváltoztattuk a kategóriákat, kiegyensúlyozott lett a mezőny. Ö, ilyen 6-7-es indulószámok voltak, nem akarok hülyeséget mondani, és mindegyik kategória erős volt, és egyszerűen jó, jó volt a verseny, jó sikerült. Hatalmas csaták voltak, kellett kőkemény összevetéseket csinálni, hogy el, el tudjuk dönteni és nem fordult elő az a faramúci helyzet, hogy egy kezdőversenyző, mert a mínusz 70-ben a Lénár Lajos mögött egy kezdőversenyző lett volna második. Tehát nem fordult elő az a faramúci helyzet, hogy egy kezdőversenyző, a egély eléggé korlátozott fizikummal gondolom nem sértődik meg azon, hogy azért nem nevezném bajnoki alkatnak, tehát az ő eléggé kezdőcske kis fizikumával lett volna egy második helyzet, miközben a fejebb kategóriában, egy nála sokkal jobb embereket helyeztük volna sokkal hátrébb levő pozícióban, tehát értitek, hogy mi akarok célozni. van egy gyenge versenyzés csak a kategória miatt, mert szerencséje van és senki nem indul isra, az élet második miközben egy nála sokkal jobb, meg hatodik lesz egy másik kategóriában, csak azért, mert most nehezebb pár kilóval hát ez kurvára szánalmas Na tovább folytatva, csak hogy soroljam a hibákat egy helyen elrontottuk a zenét. Mégpedig azért, mert most bevezettünk ezen a versenyen egy olyan dolgot, amit eddig nem csináltuk. Az összes zenét CD-t begrebbeltük. Ezt a versenyzők rögtön vissza is vették volna, csak ott felejtették. És gyakorlatilag az nyomtuk a zenét, csak hogy az egyik versenyszünknek a zenéje két trekből állt. Tehát volt között egy szünet, azt ugye érzékeli a rendszer, már amikor begrebbeled, akkor már eleve az első fájlig regrebbeltük csak be. Mert itt még egyszer el kell mondanom a leckét. Ha versenyre jövünk, akkor a zenénk egy CD-n egyetlen egy track. Tehát nem variálunk, hogy a 37. másodperc ne indítsa el a stúdiós. Még nem variálunk, hogy két szám egymás után. Ezt ő nem fogja tudni. Azt látja, hogy vége van a számnak, lealkul, kész. És azt hiszi, hogy vége van a pózodnak. Ő nem látja, hogy te mit csinálsz a színpadon. Tehát nem a stúdiós a hülye, mert a kettő trekket csináltál. Tehát ezt ne felejtsétek el. Egy CD, egy track, ez a pózen, ezt meg kell normálisan csinálni. Ha nincs rá lehetőséget, hogy vágj egy zenét magadnak, vagy összehoz, akkor kérj meg rá valakit. Ez a része a felkészülésnek. Ha meg nem csinálod meg, akkor ne csodálkozz azon, hogy technikai bravúr következik be esetleg. A harmadik dolog, amit elmasztunk, ö, bár én nem láttam, most azt tudni kell, hogy én a színpadon vagyok, én oldalról láttam a versenőket, egyáltalán nem tudom megítélni, hogy ki milyen, tehát nyilván látom, hogy most egy fizikum gyenge vagy nem, de nem nagyon tudom egymáshoz hasonlítani, és nincs is időm nézegetni a versenyzőket. én nem tudok nektek egzakt módon ilyen sorrendet mondani, de én azt hiszem, hogy a bodybuilder csapat van annyira rutinos, hogy ha ők azt mondják, hogy el van baszva a pontozás, akkor az a pontozás el van baszva, és sajnos sikerült egy ilyen ma csinálunk. csinálnunk. A női kategóriában valószínűleg az első és a második helyzet egy kicsit meg lett cserélve. Ezt nem tudom, hogy a bíróinak hogy sikerült, előfordul sajnos ilyen baleset. E, igazából én azt mondom, hogy minden pozitívan kell felfogni, amennyire lehet. A nyertesnek nem kell ezen megsértődni, én ezt most elmondtam, ő örüljön annak, hogy most nyert. A másik helyzettel én ezt megbeszéltem, ezt a kérdést. Különösebben most nem lesz öngyilkos emiatt. Így, hogy tisztáztuk, hogy ez egy valószínűleg egy tévedés volt, persze lehetne ezt megiragozni, meg minden, így mindenki megnyugodott. Szerintem így korrekt, a további kategóriákban viszont a helyezésekkel nem volt semmi gond. És itt ezen a ponton megemlíteném a bíráskodás kérdését és a bírók személyét. Az a helyzet, a verseny nem könnyű bírókat találni, tehát általában az én baráti körömből kerítünk, illetve ismeretségkörünkből a, a szakmában több-kevesebb szinten beletartozó emberekről van szó, tehát itt volt most tegnap tápálykiegészítő bizniszre foglalkozó bíróunk, aki azért látott már egy-két versenyt meg szervezett egy-két versenyt volt erőemelő bajnokbírónk, aki, aki szintén szervezett mondjuk erőmelő versenyket, főleg de hát ott is volt badi bemutató, meg ilyen apróságok tehát látott már ezt azt volt edzőterem edzőteremtúrganos, aki ugyan nem versenyző, de kacérkodott már vele tudja, hogy miről van szó volt volt versenyző, és sorolhatnám most ha Ö, ezek, ők mindig szívességben jönnek el, ezt tudni kell. Tehát én megkérem őket, hogy jöjjenek Elő ezzel elbosszák a szombatokat. Abban nem mentem már bele, abban a mélységben, hogy mondjuk, mint tavaly, mondjuk fölhívjam a Szakács Sanyit Pécsről. Mert a Szakács Sanyinak ez egy 400-500 kilométeres út lett volna, és ezt tudni kell, hogy ezeknek a bíróknak és senkinek, aki itt a versenyben közleműködik, tehát a Bodybuilder csapatnak se, nem fizetünk semmit. Nekik ez, ez ilyen karitatív tevékenység a sport érdekében. Ha a bíróknak letennék 20 ezer forintot fejenként, akkor aztán könnyebb lenne bírót találni. De ez egy kiló plusz kiadás, amit nem nagyon engedhetek meg ezeknek a versenyeknek szervezésénél. És most ezt engedhessék meg nekem, hogy itt ö, többes számban nyilatkozzak. Ha, ö, annak ellen, hogy ennek a versenyek az anyagi bázisa az nekem semmi közöm. Csak hát átlátom a kérdést, hogy mit jelent 100 forint egy ilyen versenyen. Tehát azért nem olyan egyszerű bírót szerezni, mert egyszerűen, ha kidelláznánk 20 hondjat, akkor mindenki boldogan jönne, nem is azért, hogy most keres 20 ezer csak egyáltalán a költségébe jönnének. De most a Kati Bélának nem fog szólni, hogy Debrecenből októzomál fel Puszira. Köszi, mert a Kati Béla az már elégszer, ő már elégszer októzott fel Debrecenből Puszira, megcsorolhatnám a szakát, Sanyit meg a többieket. De viszont a lényeg, számomra a bíróknál Két dolog a fontos. Egy az, hogy tudják azért, hogy miről van szó. Annak ellenére, hogy nem biztos, hogy teljesen professzionálisak a bíróink, és ők a legjobb bírók a világon. De hát a pontadási rendszer az nagyon okos, és viszonylag ki tudja a hibákat küszöbölni. Tudni kell például, ha valaki esetleg nem tudja, bár mondtam, elmondtam, hogy a legjobb és a reggosszabb átlagú szavazat leesik. Tehát ha valaki az arra a aki első lesz, ötödik helyet adja, akkor úgyis leesik a pontszáma, nem fog rontani az átlagot. Úgyhogy igazából a bírók átlaga számít, persze minél több bíró van annál finomabb ez a rendszer, lehet akár 9 bíró is, tehát 9 bíró, 9 ember szombatja, gondolkozzunk így, vagy 9 ezer forint, ami azért már úgy egész szép pénz lenne, így, mert ha bele akkor mondjuk 9 bíró így az majdnem 2 kiló, ha 2 kg lenne az abszolút bajnoki díj, akkor az mindjárt pofás lenne, szerintem így viszonylag. Főleg, hogy itt egy kiló volt az abszolút marokkiti díj, és ezt, ezért szintén kőkeményen meg kellett a szervezőknek dolgozni, hogy ez az egy kiló meglegyen. Mert itt két lehetőség van, vagy összehozott sponsoroktól, vagy szépen kiveszed a koszpénzből otthonról. De akármelyiket is nézed, mind a kettő valamilyen szinten áldozat. Tehát itt tudni kell, hogy itt nincsenek alantas indokok igazából ezeknél a versenyeknél. Tehát háromféle alantas indokkal lehet versenyeket szervezni. Egy, valami olyan anyagi érdeked van, hogy a, azzal átbaszol mindenkit. Én azt mondom, hogy ha anyagi érdekből szervezne valaki versenyt, és ez működő üzletlen, akkor az tök jó lenne, az lenne a legjobb. De van olyan, hogy valaki úgy szervez anyagi érdekből, hogy közben a többiek érdekeit erősen sérti. Tehát lehet olyan versenyeket csinálni, amik teljesen szarversenyek, jól lehúzzák. Minden árakkal persze a néző általában nem nagyon van mind a nevezési díjjal a esetleg zsarolgatják őket, és ők ezért kapnak valami <coughs> olyan szponzorpénzt, vagy valami olyan egyéb anyagi okuk van. Nem akarom mondani, hogy miről beszél, de szerintem tudjátok, ami miatt nekik ezt megéri megcsinálni. A másik a indok lehet, amikor valaki buzi, és a buzeráns nézőközönségnek, a buzeráns haverének, tehát azért, hogy a pöcsét verje, ezért csinál testépítő versenyt. Ilyen szerint sem nem nagyon van. Legalábbis abban a környezetben, amire-mire állátunk. Aztán a harmadik aront a sintók, az az, amikor valami futtassam magamat, futassam a nőmet jelleggel, vagy ez a szokásos panoskodás, egymás faszát szopjuk is, kitüntetgetjük, uram, bátyám, faszom. Tehát ez a, az ilyen jellegű, mondhatnék magyar példát is, mondtam a bihátyopent is, az ilyen jellegű versenyek. Meg az, hogy... Azért csinálok versenyt, hogy én elinduljak és nyerjek egy kategóriát a saját versenyemen, meg átadom a nőmnek a oklevelet, amin én vagyok, meg ő. Tehát ismeritek ezeket a történeteket, szerintem, ha egy kicsit is figyelitek az idei munkásságomat, mert előtettem szót, vagy említettem, vagy mit tudom én. Meg hát persze lehet azért is versenyt csinálni, mert mondjuk a BSN ide küldi a Ronny Colment, és én vagyok a BSN kereskedő, és akkor jaj, most mi, mit csináljak? Most jaj úristen, jön a Ronny Colment, most mi lesz? És most akkor nem tudok jobbat kitalálni, mint hogy jaj, gyorsan csinálnak egy versenyt, amire megpróbálom kilóra a versenyzőket. Nagy díjazással ugyan szarok bele az egészbe, de hát valahogy muszáj őket volna csalogatni. Tehát lehet így is csinálni, teljesen mindegy. Mi Ezeket a versenyeket a sportért csináljuk, a Dunakanyagkupa szervezői is, a balmaszkupa szervezői is. És az a helyzet, hogy bár ezek kicsi versenyek, és szándékoltan kicsik, mert nekem például személyesen semmi kedvem 16 óras versenyeket levezetni, szóval, mivel... <kül> szóval bár ezek kicsi versenyek, ennek ellenére szerintem eléggé szórakoztatóak, hiszen pont az a célunk, hogy ne ilyen dögvonalom legyen, hanem egy pörgős gyors dolog, amire leülsz két órára, megnézed, szerez egy kis motivációt, aztán legközelebb esetleg széttéped a rúzateremben, vagy valami. Folytatva a történetet, a tegnap tegnapi a színvonalra így a, ezzel a három kategóriával nagyon jó, nagyon magasra sikerült, szerintem nagyon izgalmas volt, és Igazából a tavalyi után most egy kicsit magasabbra tette a létszet megint. Ugyan nem volt sok versenyző, de itt most az előző pár mondatomra utalnék, nem is szeretnénk sok versenyzőt. Talán a minősítőbe jöhetek volna egy kicsit többen, mert ott úgy kalkuláltuk, hogy azért körülbelül 30. Tehát ilyen 30 versenyzőt szerettünk volna és 20 voltak. 30 nál nem szerettünk volna többet. Én most nem írtam ki egy számot így limitként. Biztos, ami biztos, de... De végül is így is jó volt, szerintem elég jóra sikerült ezt a fekvenyomos google részt megcsinálni, elég jó lepörgött. Annyi, hogy ez egy külön rendezvénynek számított, igazából külön tehát előre tettük, nem volt összekeverő a többi kategóriával. És utána lett is egy óra luk, mert nem tudtuk, hogy mi fog történni, de az órára nekünk azért volt szükség, mert nem hívtuk oda a versenyzőket a minősítő akkor, hogy nekik még plusz x órát kelljen ott dekkolni az öltözőkben, hanem közben folyt a regisztráció, és nekünk szükségünk volt egy időszakra, amikor a pontozólapok ö, egyáltalán a versenyzői meg ezek el vannak készítve. És egyszerűen nincs akkor a stáb, hogy ezt, ki legyen két külön csapat, aki ezt megcsinálja. Ezeket a dolgokat a humi szokta megcsinálni gyakorlatilag tök egyedül. Tehát neki azon felül, hogy a, azután, hogy ö, értékelteik a a Minőisítő bajnokságot is összesítenie kellett a, annak a pontszámait és az eredményeket meghozni, azután szüksége volt még egy órára, hogy össze legyen rakva a a versenyhez. Tehát ennek körülbelül ez a merete, ezt csak azért mondom egy érdekességképpen, hogy tudjátok. Mert sokan azt hiszik, hogy főleg a versenyzők, hogy jó, oda és akkor nem tudom, mi a fasznak kell várni, tehát itt ebbe a várásba, vagy a itt vannak józon határok, van ami szükséges adminisztrációs idő, meg van a kedvencem a BH ahol három órát ülsz, vagy fekszel, vagy akármit csinálsz, vagy malmozol, és nem tudod, hogy mi a fasz van, miközben már beregisztrálta, nem tudom hány órája. És várod a versenyt, és nem történik semmi, meg a verseny közben e, nyomorult, betét számok, meg egymás fasz faszopkodása miatt kell várakoznod éjfélig mire színpadra kerülsz. Na, hogy mondjak, még negatív, rádi önkritikus dolgokat, ami nagyon nem tetszett tegnap, illetve, illetve előbb azt mondom, hogy mi tetszett tegnap, nagyon jó volt a hangulat. De hát ez kicsi verseny, barátságos, családias lékkör, közönség viszonylag jó volt. Nem mondom, hogy a hátsó sorban a baranzópeték nem, nem hallottak egy-két faszparasztot, akik a női kategóriánál a megbasznám történetet előadták. Tehát ez gyerekek én nem tudom, hogy így férfiak vagytok, vagy ilyen kis, ilyen himrindyó, 12 éves gecik. Tehát ez, ez milyen szint ez a demekbasznál. Most látok egy nőt, akkor demekbasznál, akkor menj, vedd elő a pöcsőlet és vert ki, meg. Most ez a szintet. Tehát ha meglátsz egy nőt, akkor nem kell meg egyébként Senkit nem érdekel, bazd meg. Senkit, hogy te mit csinálnál vele, vagy akármi. De hidd el, hogy legjobban kurvára őt nem érdekli. De ha ennyire akarod csinálni, akkor menjöd, és mondd meg neki, és meglátjuk, hogy mi sikerül baznak. De ezt tudom mondani, ez és ez a férek gyökér, faszszobó viselkedés. De tudom, hogy hiába mondom, mert emberek milliói tartanak ott, hogy látnak egy csajt, és füttyöknek, meg beszólogatnak meg ilyesmi. Ami kibaszott szállalom, és nem tudom, mit éreznek a csökevényes agyukban ilyenkor, hogy ez most mi. Tehát ezzel ők most bevágottak, á, bevágottak, nem vágottak be Meg ezzel csak ilyen utálatot, undort keltelek egy nőben, maguk iránt. B. Azt hiszik, hogy vagányok, hát kurva nem vagányok, szállalmas kis szerencsétlen gyökérfaszok. Elhiszem, hogy azt hiszi pár ilyen nyomorult gyökér, hogy most fel tud vágni hogy szerencse csomagbarátai előtt, ezzel, de alapvetően az ilyen emberek, aki így beszólogat, a nőnek így, hát bazd meg, hát az a, legal, a szar. Szerintem, az ilyeneket ki kéne írtam a getire, de komolyan mondom, ennyi, ezzel a színvonal, még szerves trágyának sem, jók az ilyen szaremberek, emberek, pedig ezek szar teljesen jó az analógia szerintem. És mindez azért gáz, és itt folytatom is a gondolatsort, mert kurva kevés néző volt. A kupán tavaly se volt sok néző, és ha lehet ezt alulmulni, akkor idén sikerült, én nem tudom hány néző lehetett, száz. Tehát most mit kértejünk ez van, az embereket gyakorlatilag nem értek ez a sport annyira, hogy eljöjjenek egy versenyre. Tény, hogy 2000 egy ilyegyár volt, ami nem olcsó el lehet 2.000 forintot másra is költeni, ez elég nagy áldozat. Ezt tudom, hogy ez a szent dumám, hogy gyere el, mert a, sportot, a sportolókat. De tudom, hogy ez a kurvára senkit nem ad meg, de itt matek hozzátok is ki, hogy ha 1.000 forintos jegyárat csinálunk, akkor hányan jönnek el? Szerintem nem sokkal többen, és mindjárt 100.000 forint mínusz. Ilyen egyszerű a történet. Sajnos a kényelmesebbik út az, hogy bármit próbálunk, bármennyire rövid, izgalmas versenyket csinálni, nem érdekel az embereket. Itt valamilyen szinten azt mondom, hogy sokkal mélyebb összefüggéseket keresni, kell keresni, és ez nekem egy nagyon nagy ö, álmom, hogy ezen valamilyen szinten változtassak, de hát ehhez sajnos ö, több jó versenyző, kevesebb intrika, kevesebb féregség. Tehát egy ö, valamiért jobb benyomást keltő sporták szükséges és ettől még messze vagyunk bár tény, hogy a foci is egy leányálom és oda mégis sokan elmennek de egyelőre mi szerintem még gyúrhatunk egy laza pingpongra is mert állítom, hogy egy ilyen pingpongbajnokságon is több néző van bár tény, hogy azért most nálunk nem olyan a sport, mint mondjuk Amerikában ahol, ahol mindenki slófasz bízmón essen, 8 millió ember tolong Mindezek fényében az előbb elmondott rendkívül gusztusos viselkedés a parasztoktól, azt hiszem még jobban döbbenetes, mert ha száz ember közül volt, voltak ilyen tahók, akkor ezer ember közül hány ilyen tahó van? Tehát nekem mindig ez az, ami bassza az anyamat, hogyha egy házban egy társaságban tizen laknak és abból vannak parasztok, akkor érted, tehát már... Ilyen kevés ember közül is ennyi paraszt van, ezt akartam így ilyen kihozni. kihazni, csak nem jól fogalmazok így Na, hogy megint valami pozitívval folytassam, szót kell még egytenem a, a minden versenyen meglévő versenyző irényáról. Kettő külön példát emelnék ki. De első mindegy, hogy melyik kategóriában volt, de például volt egy versenyző, Szerintem kitaláltok melyikbe, aki teljesen összetört a helyzése miatt, és sírt, minden baja volt, hiszti, faszom. Tehát tudni kell, hogy a bírók itt senkit nem ismertek, teljesen független bírók voltak. De ez az, amiről beszéltem, hogy ami a bíróknál kell, az az egyik, hogy valami hozzáértés legyen, valamilyen szinten. A másik, ami szállt, nagyon fontos, igen, ezt ugye nem is fejeztem be, a másik, ami nagyon fontos, a függetlenség. Hát hogy a bírónak ne legyen érdeke, hogy kis pistike vagy nagy ózsika nyerjen, hanem a bíró az hogy a jogi ha se tudja ki ez a kis pistike, hanem csak azt pontosan, amit lát. Tehát ezek nem az X-Klub vagyok a versenyzője, és azért Reeves Klub vezető nekem fog pontozni versenyek. Ilyenhez nem adnánk a nevünket, hanem ezek olyan versenyek, hogy a bíró azt pontozza, amit lát, és odalak, ahova ő gondol, ahova való vagy. De fogalmazhatnék másképp, a bíró leszárja, hogy te első leszel, vagy ötödik, nem, nem érdekli. Őt a fizikumod alapján pontoz, nem ismert nincs érdeke, még egyszer mondom, nincs érdeke abban, hogy valakit oda pontozzon, ahova nem való. Szuperbadit számtalanszal érik ilyen vádrok idiótáktól, hogy superbanin ők olyan embereknek adják, akik így szájtekes, meg másnak nem adják meg, meg ilyenek. Tudok olyan emberről, aki állítólag ilyeneket beszél, miközben szájtek állta a szponzorált, igaz nem Szuperbadi, de más versenyen abszolút bajnoki címet kapott nem kis díjal. Persze ezt lehet, hogy nem is mondja, csak mások mondják, mintha ő mondanál, nem tudom. De az a lényeg, hogy ilyen nincs. Tehát mind a szájtek, a szuperbanin leszarja, hogy ki nyert, nem érdekli, nem szól bele. Saját tapasztalatom. Tavaly bennem voltam a szervezésben annyira, hogy mi a pontozást. Tehát majdnem, hogy ugyanaz a csapat csinálta a pontozást, mint most Dun a Dunak Meg is ment a izé hőbörgés, persze, hogy kinek kellett volna nyerni, meg kinek nem. Hát nem. A bírók se azt se tudták, hogy kik a versenyzők, Nem is ismerték őket. Őzük nem volt. Azt pontozták, amit gondoltak. Lehet tévedni. Tehát a bírói tévedés számomra ezerszer elfogadhatóbb, mint a csalás. Hát inkább tévedjen egy bíró, gondolja rosszul, ítélje meg rosszul, amit lát, az benne van, lutris, sajnos, ez van gyerekek, lehet, hogy te vagy a legjobb futó a világon, és a 100 méteres sík futásnál megbotlasz egy meteoritban, ami pont leesik az orderi. Jó, ez persze hülye példa, de bármi történhet. Ilyen van sajnos véletlenek történnek. Ilyen lehet, hogy egy bírói karból hét ember vagy 5 ember rosszul látja az eredményt, de hát ennek a valószínűsége marha kicsi. A versenyeken, amikor csalnak, akkor úgy csalnak, hogy én XY Fitness-től indulok, és XY Fitness vezetője ott ül a bíráskodásnál, és nekem pontos. De elárulom, hogy akkor se tudnak csalni, mert ha nekem pontoz és aránytalan helyre pontoz, akkor mit mondtam, a pontozási rendszer miatt leesik a pontszám. Mert nem fog bele számítani, ez bele számolj értik el iskor. Persze erre is van megoldás, mert általában XY fitness vezető összeszedő pontozó lapokat, és szépen faszán átala, ö, átjavítja az eredményeket, hogy az egészet kiűzés beírja az eredményeket úgy, ahogy neki tetszik. Mert így működik a csalás, Na, és ilyen nálunk nincs. Semmilyen verseny, amivel a bodybuilder stábja részt vesz, ilyen nem lehet, mert fölállnánk és elmennénk a picsába onnan azonnal. Ugyanis nekünk nem az a száz néző számít, kifejezetten aki ott van. Ők nagyon fontosak, persze, hogy eljöttek, de ha nagyon számítana ez, hogy hány néző van, akkor... Hívnánk pár rudon kurvát, amivel becsalunk embereket, vagy osztogatnánk terméket, vagy bármi. De utána ezt az, ezt az egészet, mind a videósanyokat, mind a hírszinten, utána gyakorlatilag százezeres nagyságrendben fogják az emberek hallani. És nekünk nem mindegy, hogy százezer ember arról fog beszélni, hogy csaltunk, vagy arról fog beszélni, hogy becsületesek voltunk és egyes versenyzők, akik tökön eljöttek, és úgy érzik, hogy ők nagyon okosak ebben, és nagyon megmondják, hogy csalás, mert az ő helyezésük véletlenül, tehát nem a másik helyezése, érted? Hanem az ő helyezésük, az nem jó, hát azért ez egy kicsit nonsens, hogy ebbe a bele belemegyünk szerintem. Inkább a helyes eljárás az lenne, hogy tükörbe kéne nézni. Ilyen egyszerű. Tehát egyes önértékelés. Ez a probléma van el kell menni pszichológushoz. Vagy pszichiáterhez, vagy akármi, vagy kell olyan barátokat keresni, akik megmondják neked a frankót hozzáértőn, hogy szar vagy bazd meg. Mert tudom, hogy minden haverod, meg anyukád is azt mondja, hogy te vagy a legjobb, meg tök jó. De ez nem így van. A bíró függetlenül ott ül, és ő megnézzük, te, hogy nézel ki. És ha ő nem téged lát a legjobbnak, akkor nem fog a legjobbra tenni. Ez a helyes eljárás, és nem kell összetörni, hiszen nem lehet mindenki rögtön a legjobb. Sport pont arról szól, hogy valakiket legyőznek, valakiket, valakik legyőznek másokat. De mindent motivációnak, az okos ember az mindent pozitívan fog fel. Ha te letti az utolsó, semmi baj nincsen, bazd meg, mert hajthatsz azért, hogy előrébb kerülj. Kaptál egy olyan motivációt, hogy beszarsz. Olyan szintű fejlődést hogy felmutatni, hogy hihetetlen, mert utolsó lehetél egy nem már csak fejjel van. Kaptál egy irányt, merre kell menned. Van ennél... Nagyobb szívesség, amit adhat van, aki vagyok, az az élet akár. Nincs. Egy okos ember így fogja fel. Hű ember meg jelmi életem utolsó, mert biztos csalás. Hát persze, bazd meg csalás, de világ is küvés van. Az FBI, a CIA, az UFO-k. Műholdon összebeszéltek, hogy téged meg kell dönteni, bazd meg és te legyél az utolsó vagy egyéb hatalmas anyagi, tehát akkor a pénzek, meg egyéb érdekek vannak itt ezekben a versenyekben, hogy a tök ismeretlen vadidegen bírók valamiért pont téged le fognak pontozni, és más fognak előnybe részesíteni hozzá képest. Ez teljesen logikus. Úgyhogy azt mondom, hogy gyerekek, fiúk, lányok, ilyenkor általában többségben lányokról beszélünk, és nem is biztos, hogy fizikailag, mert lehet, hogy csak lelkileg, nem pityeregni kell, ha nem sikerül a verseny, hanem el kell gondolkozni, hogy miért, hogy mik a hibáid, mit kell javítani, fel kell használni ezt a hatalmas motivációt, amit kaptál, és versezni kell jövőre, jobb formában, meg kell mutatni, hogy igen, tudok ennél jobb lenni. Most egyáltalán megmutattad, hogy ki tudsz szállni a színpadra, ha te az utolsó, semmi baj, jövőre meg tudom mutatni, hogy tudsz lenni utolsó, előtti, vagy tudsz lenni második, vagy tudsz lenni első. Csináld meg, de nem úgy működik, hogy annyi jó, kis piroskának jár az első hely, mert ő azt képzeli, meg azt mondta anyu, hogy ő a legjobb. Mert értsd meg, lehet, hogy az edzőt mondja, hogy te vagy a legjobb, lehet, hogy a barátaid, lehet, hogy anyu. Anyunok, biztos vagyok benne, hogy egy csomó embernek anyu azt mondja, hogy te vagy a legjobb, mindenbe az meg még a faszad is neked a legnagyobb az meg. Akkor is a 12 cm. Hogy bele kéne nézni a tükörbe, és helyes önértékelést kéne kialakítani. Ez nem kell rinyálni, hogyha megrendel egy verseny, ez nem erről szól a csoport. Neked szép dolognak kell lennie. Egy szép vidám dolognak. És a pozitívan kéne mindent fölfogni. Gratulálni kell a győztesnek, nem sírni, meg nyafogni, meg minden, hogy miért teleptél a mit hányadik. És ezt mondom úgy, hogy mondom nőiben például, ott, ott elboztuk egy kicsit a kérdést, az első-másodikot nem feltétlenül Stimmel bár én ezt utólag már itt lehet, hogy videóról tudom csak megvan, én véleményem szerint. Hogy teljesen megértsétek, hogy miről beszélek. Sokan kérdezik tőlem, tehát nem sokan, de... Régében többen kérdezték, most már már meg páran, hogy én menne fogok versenyezni. És ha nem, akkor miért nem? Most az egyéb ellenőrzéséseimet a versenytéssel kapcsolatba félretére. Nézzük kurvára szigorúan a tényeket. A felkar -alkar arányom nem megfelelő. Az túl hosszú felkaromhoz képest. A csuklom környéke nagyon vékony. Ott egy pár centit ki kéne műtétileg vágni, és akkor jobban néznek ki. Az alkarom túl vékony. Az alsó lábszárom, tehát válli túl vékony. Hosszú a, az a rész, ahol az izomtapálás magasan kezdődik és hosszú az a rész, a nála, ahol nincs semmi. Csak egy ilyen bot van, az a lábam. A combi répák. A derekam elég szíles. Derekas típus vagyok sajnos. Az állam szerencsére széles,hez képest, mert ön meg kurva hülyén néznek ki, ezért szerencsém van, de alapvetően a, a végtagém is túlvékonyak, tehát genetikai ez adottság, ez nem lehet vastagítani, de ez adottság. A melekhasomban egy fasz horpadás, nem tudom ilyen tyúkmenszerű valami van a mellemben, a mellízmum tapadás is olyan, hogy belül nincsen meg. A felső meg a belső része az elég szarz tapadásilag. A hasizmaim nem elég mélyek, gyárilag teljesen egyébként derékra ízós típus vagyok, a lábam az elég könnyen lesz szárkás vagy száraz, de a derekam az nehezen. Az alsó hátam is ilyen, nem az, hogy fent a hátam, csak hogy az alsó középső derék részen így ilyen nincsen nincsen sűrűsége a hátamnak. Genetikailag a hátsó vállam a, vagy fejletlen a, az első és az oldalsó vállamhoz képest, ez szinten izomtapadási szempontból mondom, és a triceps szem kurva szarul tapad, szinten nincsen nagy kövér izomhosa, tehát vékonynak néz ki a karom hátsó fele, mert triceps szem túl magasan tapad. Ezek, amit így kapásból így rögtön nektek mondani, ezért nem versenyzek. Fölmegyek a színpadra, és sarú nézek ki. Ilyen genetikai adottságokkal, kőkeményen, iszonyat pénzeket belefektetve kellene edzenem, kajálnom, stb., hogy versenyzői szintet elérjek, és ha ezt el is értem, akkor is szarversenyző lennék. Tehát azért, hogy versenyezzek, már ezt egy kicsit nagyképpél hangzik, de az én hírnevemmel, versenyezek ötödik helyekért, annak túl sok értelme nincsen. Nincsen persze baj azzal, ha veleki versenyezik, csak ötödik lesz. Nem lesz mindenki bajnok. Hiszen a többiekre is szükség van, ha mindenki bajnok lenne, akkor nem lenne második, de akkor nem lenne értem annak, hogy valaki bajnok, hiszen mindenki egyforma. De tisztában vagyok az adottságémmal, ezzel azt akartam elmondani. De most mindenki másnak, aki versenyez, ugyanígy tisztában kell lenni az adottságaival. És nem vagyok én egy ilyen nagyon nagy szakmai zseni, hogy ezt itt én kitaláltam, hanem ezt egyszerűen tudom, Belenézek a tükörbe és látom, mik a hibáim. Mindenki másnak, aki ezzel a sporttal foglalkozik, ugyanúgy látik én a hibáit. A női versenyzőknek különösen. Tehát amikor megy a hiszti, hogy miért lett én ennyiedik, akkor bele kell nézni a tükörbe. Ilyen egyszerű. Meg kell nézni a többieket, bele kell nézni a tükörbe, memorizálni kell, hogy hogy nézzek, és össze kell magadat hasonlítani velük. És akkor mindjárt nem hiszti, ugyanis nem jár a bajnoki cím. Az első hely nem jár annyi jogon senkinek, azért mert én vagyok a Jóska vagy a Pista, az nem leszek én az első. A bírók meg, mint mondtam, kurvára semmiféle érdeket nem fűznek ahhoz, hogy most a Pista legyen az első, vagy a Jancsika legyen az első, neki kurva mindegy, hogy te nyersz vagy más. Nem érdekli őket egyszerűen. A másik kicsit hasonló történet, amit hallottam, az az egyik versenyzőtől volt, nem tudom, ki volt az, és már pakoltunk kifelé, és akkor hallottam, hogy valaki nyafog. És itt valaha a történet tárgya az lehetett, hogy valószínűleg nem tetszett neki, hogy plusz 85 kg-ba, mert ugye ez volt a nehézsúly, mivel, mint mondtam, 90 kg fölött nincs értelme mert csinálom, mert akkor két versenző van. Tehát most azt gondoljatok bele, hogy ha mi 86 kategóriát csinálunk, az annyi díj, és nekünk nincs ennyi pénzünk. Ilyen egyszerű. Tehát a szájtek. 300 nem tudom hány ezerre, citka, 340 ezer forint járut adott erre. Tehát én most, mint magánember, Drágzbárni oda megyek, és kérek erre a versenyre 340 ezer forinti terméket. Nem magamnak, nem a csapatomnak, csinált meg azt is, hogy nem hozunk ide lófass egy versenyre, és elosztogatjuk, Humikap humi egy százért proteint, Tolos kap egy százért, meg mit tudom én, aki itt volt. Baronzópet is kap egy százasért, ér, én meg benyelek 40-et, mondjuk, és akkor meg van oldva. De nem ezt csináltuk, hanem elhoztuk el a versenyt és szétosztottuk a versenyzők között. scitech higgyétek el, hogy gecére nem számít ez a reklám, hogy tudnak a szponzor, tehát láluk ez nem tétel. Ők az én kedvemért, szívességből beszálltok egy ilyen versenybe. De ha mi most kettővel több kategóriát csinálunk, olyat persze, ahol két ember lesz, akkor az plusz annyival több protein, meg annyival több díjazás. Vagy ez kellett, ha el a jobban, hogy nem egy ötöl protein kaptak volna, ami 5 kg, hanem kaptak volna egy 2,3 kg-sat. Tehát a többi versenyzővel basztunk volna ki, hogy egy-két hülyének jó legyen, mert ő nyafog, mert neki nem tetszik amíg gusztusta van, hogy elvileg itt férfiak vetélkednek egymással, a fizikumokkal, és mégis ilyen kibaszott kislánya nyafogást hallok állandóan, mert mindig van egy-két köcsök, akinek nyafogni kell. És most itt a dolog tárgya, az volt szerintem, az nem tetszett a valakinek, hogy miért kellett a jeneivel, itt e, e, a kovácsfelivel egy szinten állnia, mert ő gondolom hát kevésbé fejlett versenyző volt, és hát meg ők nehezebbek is, tehát más újcsoport lenni, persze. De hát most erre azt tudom mondani, hogy gyerekek, hogy akkor olyan versenyre kell menni. Tehát itt bárkivel összekerülhet. Nem kell itt illúziókat kergetni, hogy azért, mert most a Kovács veli 100 kg és melléd áll, És azért volt jobb, mert, 100 kg, mert 85 kg emberből is van olyan, aki mellé áll, és szarráver. Ha hát Lauter Viktor mellé tud állni 85 kg-san, szarráver, pont Tehát itt már nem hivatkozhat az a súlycsoportra. És a Lauter Viktor számára is ez a verseny nyílt volt, ő itt elindulhatott volna, ha akar. Ez a probléma, nincsen korlátozás se lefelé, ezt se felfelé, lefelé még nem értem, hát az értelme korlátozite, de felfelé hogyan nyilván, ez mivel ráadásul nem szövetségi verseny, nincsenek ilyen szabályok, ha most ha Jay cutler el akarsz volna indulni a Dunokanyar kupán, akkor mi a Jay cutler ezt nem trészottuk volna el, mert elindul a Dunokanyar kupán, gyerekek ezzel számolnia kell, számolni kell, ez egy országos szintű verseny, az indul aki akar, sőt világszintű verseny, Jövőre Dunakanyarkupa vb nek fogjuk hívni, mert a világon bárki indulhat. Tehát jöhetnek ide Romániából versenyek, Ameri versenyzők Amerikából, bárki elindulhat hon nélkül. Ha te ezt nem tudsz feldolgozni, hogy esetleg magadnál erősebb versenyzőként találkozol, mert ugye, tehát... Nem, nincs olyan, hogy... nem azt néztük ki hogy Dunakanyarkupa fos verseny, vagy Dunakanyarkupa szar verseny, és csak szar versenyzők indulnak. Ez nem volt benne a kiírásban. Hát ha nem vagy fejekészülő, hogy találkozol nálad jobban, és ezért vinyognod kell, hát akkor nem kell versenyezni. Vagy mondok jobbat, el kell menni a Magyar Bajnokságra, ahol mindenki szar, és két induló van egy kategóriába, és akkor ott nyersz és örülhetsz, hogy hú, az meg Magyar Bajnok vagyok, elindultam 85 kilósan, és jé, nem volt senki más, és magyar majnok vagyok, hát akkor ilyen verseny kell versezni. ha ez a színvonalatban az meg, hogy nem vagy kész arra, hogy összecsapj komolyabb versenyzőkkel, akkor ezt tudom mondani, Vagy el kell indulni atletikbe, vagy forma, vagy minősítőbe, vagy akár mi, ahol, ahol tudsz, de nem kell akkor kiállni rendesen versenyzni másokkal. Tehát ha valakinek jobb fizikuma van, akkor ez a most. Mi az anyámat kéne csinálni, nem értem. Hova kéne apróztunk a mezőn? Hát ki kéne válogatni, hogy ki az, aki jó, meg ki az, aki nem, vagy első osztály, másodosztály, akkor még kitalálnák valaki, hogy jaj, ez se jó, akkor legyen harmad, negyen osztály, és akkor mindenkit, és akkor másfél versenyző önön egy kategóriában, vagy mit kell csinálni. És basszunk kell, -e háromszor ennyi idő azért, mert most egy-két nem tetszik. Tehát tegyük már egy kicsit a a helyére, el kell menni a pszichológushoz, ha önértékeléssel probléma van, ha nem lehet feldolgozni egy itt tudom én hányadik helyet, ennyi a történet. Na, közben alakadtam itt, Ö, visszatérve a lényegre, elmondtam a negatív úgy érzem, sikerül, hogy nekem is egyébként a műsorvezet is, már egyszer, tehát ilyenkor az ember és a bírók is nagyon nehéz helyzetben vannak, mert akkor képzeld azt, hogy az folyik egy esemény, és neked itt marha gyorsan kell döntened. A bírónak az a szar, hogy ő van a 7 színpadon, és neki pár másat persze ott sorba kell őket tenni. És én őket, hogy tartottam ki a pózokat, nem tudom meddig, de nagyon sokat nem segített szignifikánsan, nem lehet addig szívatni a versenyzőket, hogy el tudják dönteni. Persze ezért vannak a kihívások, de utána meg tudják nézni még egyszer. Tehát ez mind időhúzó tényező lehet, és egy időhúzást nem szeretjük. Vannak persze olyan versenyek, ahol azért vannak kihívások, mert ugyan teljesen fölösleges, csak nem akarják, hogy a verseny hamar véget érjen, mert azt hiszik, hogy egy verseny nem komoly akkor, hogyha hamar véget ér. Fenn a próbálod nem mutatni, hogy mennyire zavarba vagy meg ideges vagy meg a lámpalázat van, próbálod meg szöveget viszonylag magabiztosan, de közben belül jár az agyad, hogy hú baszd mit hoztam el, mi jön most, mi következik, milyen kategória van, egyáltalán hol tartunk, mit kell most bemondani, nem tehát próbálod gyorsan nösszövegni a dolgokat, és ez azért elég, és teszes már mindenkinek. Úgyhogy nem egyszerű téma ez, és bizony lehet nagyokat hibázni, van olyan dolog, hogy egyszerűen elfelejted olyan balfaszkodásokat. Össze lehet hozni ilyenkor, nem direkt, persze ha el tudod ütni valami kis poénnal, akkor, akkor olyan nagy probléma nincs. Én például tegnap nagy sikeresen leküldtem úgy a versenyzőket a színpadról, hogy a kihívások cédulát közben ott lobogtatták nekem, csak nem vettem észre, hiszen kihívásokat kértek a és meg elfelejtettem megkérdezni. Aztán ez szerencsére, aztán nem fordult elő többször, meg hát és akkor meg lett oldva, de hát ha egy ebből állna a verseny, akkor azért ez az elég kínos lenne. Szóval egy verseny megcsináló, ez nem egyszerű. Ez a színpad mögött, színfalak mögötti állandó rohongálásból áll. Hát nem tudom, hogyha esetleg ott voltatok tegnap, akkor láthattátok, hogy én úgy vezetem a műsorot, hogy gyakorlatilag volt, hogy eltűntem, nem voltam a színpadon. Hátul mászkáltam, közben nyomtam a mikrofonba a szöveget, de valamit el kellett intézni közben. Szóval pörgős egy téma ez nekünk is, remélem, hogy nektek is. Igazából egy kicsit több néző, offline az, az nem ártana, mondjuk ennek a duplája. Szerintem az még jobban fokozná a hangulatot. Ez nekünk egy nagy feladat, hogy kitaláljuk azt, hogy hogyan lehetne több nézőt elcsalogatni ezekre a versenyekre. És egyáltalán hogyan lehetne ezt az egészet úgy megcsinálni, hogy igazából legalább null szaladós legyen, tehát ne legyen egy senkinek egy ö, ilyen otthoni házi jellegű történet ebből a versenyzésdiből. Azt szerintem, amit elmondtam negatívuként, hogy mindig vigyognak a versenyzők, ezt szerintem előtt kiküszöbölni. Szerintem emberi tulajdonság ö, ezben együtt kell élni, de én nem tudom megszokni, tehát mindig szóvá fogom tenni. Egy kicsit felháborítanak tartom az ilyen dolgokat, hogy ez egyik szerint diszkriminálni kéne jó versenyzőket, meg csináljunk 80 csújcsoportot két versenyzőnek, a másik szerint meg meg felháborító, hogy miért nem ő nyer, hogy miért lesz ennyi eddig, vagy annyi eddig, mert nincsen alakotthont tükör. Én nagyon fontosnak tartanám a testépítősportban a helyes önértékelést, hogy magából a súlytos edzésben, nem hiszem, hogy mindenki a kisebbségi érzése miatt kezd eledzeni. El is nyomi voltam gyerekkoromban, azért ezeket a testépítés, mert férfi akartam válni, fizikailag akartam magam erősíteni, hogy egy férfi képet tudjak magamon mutatni, de hát belülről is férfi akartam válni, nem csak kívülről a lényeg, ma már megtehetem, hogy leszaram, hogy milyen fizikumom van, mert nem szükséges önbizalom erősítőnek az, hogy fógecizmos legyek, és mindenki engem nézze, vagyok az izmosi fasz. De ezt ne kellene jönni mindenkinek, ez az egészséges, hogyha a sportot oda tennénk a helyébe, ahova való, és nem nyofogás lenne egy helyezésen, hanem egy rossz hírt, vagy uram, bocsánat, talást is el lehessen úgy fogadni, hogy nem kell hogy ilyen, ilyen jó módon. De még egyszer mondom, aki szar, a neki nyerni kell, el kell menni hályebb nézzétek meg az idei mezőnt. Volt egy kategória, ahol hárma voltak, a nehezebb súlycsoportokban nem volt senki, és általában kettő vagy egy versenyző volt, úgyhogy szenzációs, olyan abszolút bajnoki, olyan nemzeti testépítő abszolút bajnoki versenyzők van, aki szerintem egy atletiket nem tudna megnyerni, bár már ez... Úgy emlékszem, hogy már nyert egy de én a jó eséllyel csak 6. szint van a versenyző, és természetesen a dopping lesz ide van, vagy oda, tele van baszva az összes versenyző, csak beleülnek a magyar bajnokságra. tehát ez a szint. Gratulálunk ezen túl, mi csináljuk a saját punkat, ezeket a kis versenyeket, aztán hadd szóljon. Mondjuk most tudja, hogy egy dolgot elfelejtettem, amit el akartam mondani, meg nem is akarok igazából negatív behanggal kiörni ebből a dunaltanyagok most tényleg így melegében fel akartam nektek mondani ezt a történetet, hogy leperejtsem el igazából ezek a kis, kis érszámi töltést, még nem legyen a tegnapi napban a kapcsolatban. Nap, Összeségekben kurva jó után voltam el a szerintem, nem jöttem azt már, hogy a ritkán lehetésre, ez, ez nem ilyet tudom, hanem a versenyzők színvonalon mondom, hogy ritkán lehet ilyen ilyen színvonalon versenyt látni. Úgy, hogy becsületes pontozás is van, nincsen szarkovarás, szerintem abszolút -e, abszolút -e megérte. És úgy nyelzem, hogy a Dunacanyarkupa az felfelé fejlődik, annak jelenleg, hogy anyagilag, szerintem most lejjebb volt sokkal, mint tavaly, mert szerintem szponzorok jelentősen kevesebben voltak, mint tavaly. hát van meg minden. Mindenki most fosik, nem adnak pénzt. Úgyhogy nem egyszerű ez a történet. Mennyi volt, ezt szerettem volna elmondani most Gyorsoma, Hamarosan sem ülnek a cikkek. Sziasztok!